FEREASTRA Capitolul 6 În seara aceea am visat că violam o femeie care nu putea să strige. Iar dacă nu putea să strige, atunci de ce să nu omor în loc să o siluiesc? Spaima mea adevărată era să-mi dau seama că reprezentațiile aveau să se termine, iar Ofelia avea să dispară pentru totdeauna din viața mea. Tiranul Messi limita numărul spectacolelor, niciodată mai mult de două luni, pentru a menține cât se poate de viu interesul publicului. Nu îngăduia, mi-am spus, o stingere lentă a focului stârnit de spectacolul teatral. Era închip pervers un entuziast, adică un om posedat de zei. Fiecare profesie își are zei săi, dar zei protectorei teatrului sunt cei mai exigenți, fiindcă sunt cei mai generoși. Ori dau totul, ori nu dau nimic. În teatru nu există cale de mijloc. Trebuia să văd piesa pentru ultima oară. Nu mai erau bilete, Puteam cel puțin să mă așez în sala de teatru goală înainte de reprezentație? Eram un student latinoamerican, orfan din lumea a treia prin urmare. Voiam neapărat să explorez teatrul tocmai ca spațiu gol, fără public și fără spectacol, să-i vibrațiile solitare. Așa cum șinele de cale ferate, se spune, se înconvoaie și preiau fizic impactul trenului. Fostul meu profesor de la Cambridge, Stephen Boldy, a dat telefon la teatru pentru a mă acredita, iar eu însumi m-am comportat cuvincios în cele trei zile care rămâneau până la spectacol, luând loc liniștit în sală cu un caiet de notițe și textul lui Hamlet. Într-adevăr, așteptam fără speranță, cu vreo repetiție neprevăzută, o rectificare de ultimă oră, să-i aducă pe scena goală pe regizori și pe actori, pe Ofelia. N-a fost așa. Iar acum începea ultima reprezentație. Am făcut ce se făcea de obicei. Am cumpărat bilet pentru a vedea piesa în picioare și de la balconul 2. De acolo am reținut locurile rămase goale în primul act. Niciodată absenții nu veneau la actul 2. Din fericire, era un loc gol în primul rând. l am ocupat. S-a ridicat cortina. Nu știam, dar am bănuit... În loc să-i relateze fratelui său la iertes moartea Ofeliei prin gura regelui Claudius, Peter Messie, pe măsură ce actorii vorbeau, a deschis un spațiu în fosa orchestrei. Era un râu în interiorul teatrului, iar trupul neînsuflețit al Ofeliei a plutit traversând scena, acoperit de flori mărtoare. Cu părăluțe și urzici și lăcrămioare și aglici s-a dus Ofelie. Veșmintele îi se desfac, un ram se frânge și atunci, cu alaiul ei de flori cu tot, ca o făptura apelor, căzută în apă plângătoare În clipa aceea am vrut să mă ridic din fotolul meu și să sar pe scenă ca să-mi salvez iubita Să izbovesc zbăvesc pe Ofelia de moartea prin înnec, ca să o îmbrățișez, să o sărut, să-i redau răsuflarea stinsă cu răsuflarea mea disperată Ca să mă uit luarcă împreună cu ea, ca să-mi dau seama că era adevărat, Ofelia era moartă înnecată murise în seara aceea la ultima reprezentație. Jur că nu asta era intenția mea, numai că Ofelia, plutind pe apele învăluite de stage down și cântând cântece vechi, cum îl informează regina pe la Ertes, dar acum, fără glas, a scos mâna din curgătoarea piscină teatrală și mi-a zvârlit o floare de aglici pe care și-a desprins-o din păr și care a ajuns în mâna mea fiindcă urmăream cu atâta luare aminte tot ce se întâmpla, încât nu puteam să pierd prilejul și să nu-mi fac datoria de a primi prin nosul nimfei mele înainte de a o vedea cum se depărtează, plutind pe undele plângătoare cu veșmântul ei de fătura apelor spre mormântul mâlos. Nu eram atent decât la floarea pe care o țineam între degete. Când mi-am ridicat ochii la scenă, am întâlnit privirea arrogantă, detestabilă, acelui tânăr Jupiter al scenei, Peter Messi insolenta a lui, frumusețea blondă, chipul lui de adolescent blestemat, mijlocul lui subțirel, picioarele puternice și cămașa desfăcută la piept, uitându-se furios la mine, ținând numai decât să arate că tot ce se întâmpla se făcea parte din viziunea lui regizorală cum nu se poate mai originală, dar dezvăluind, prin privirea lui diabolică de tiran, că ultimul amănunt nu fusese prevăzut, că Ofelia era nimfa lui, nu a mea și că floarea pe care mi-o a zvârlise nu făcea parte dintr-un proiect scenic de adevărată posesie a sufletului Opheliei. Dacă Dumnezeu a murit, îmi spunea în tăcere privirea ucigașa lui Messie, atunci în locul lui nu rămân decât demonul și îngerul. Eu sunt amândoi, tu cine ești? Spectacolul s-a încheiat. Au izbucnit ropote de aplauze. Numai Peter Messi a ieșit să le primească ca și cum ceilalți actori nici n-ar fi existat. Exista însă, fără îndoială, nemăsurata vanitatea acestui om, acestui gvazi adolescent crud și atotputernic, îndrăgostit de el însuși și stăpân pe ceilalți numai și numai pentru a-și spori puterea. Nu exista iubire în privirea lui. Exista doar ura tiranului față de revoltatul anonim și neprevăzut, Nebănuit. Am ieșit din teatru cu floarea în mână. Întorcându-i spatele lui Peter Messie cu ambiția lui de șartă și inovațiile lui teatrale revoluționare, am vrut să-mi îngădui plăcerea de a mi închipui, bătrân, singur, maniac, uitat. N-am isputit. Messie era prea tânăr, frumos, puternic. Ce va face Ofelia după acest ultim spectacol de la Royal High Market? Mâine, nu în seara asta, decorurile vor fi demontate. Veșmintele puse în garderobă pentru altă ocazie, foarte puțin probabilă. Asta înseamnă iluzia teatrală. Miraj, înșelăciune, fantomă a ei însăși. M-a încercat ispita de a-mi deschide drum spre cabinele actorilor. M-am oprit la timp. M-a făcut să dau înapoi gândul că Ofelia murise cu adevărat. Sacrificată de dragul, realismului revoluționar al lui Peter Messi. Ar cuteza oare el însuși într-o bună zi să moară hăcuit de jungherul otrăvitor al înspăimântătorului sergent care este moartea? Între timp ar fi în stare să-și ucide eroinele anonime cufundate luni de zile în repetiții solitare? Mi-au adus aminte de infamea, mea, plimbându-se prin apartamentul ei. Învățând un rol fără cuvinte, fără să-i treacă prin minte că spectacolul teatral și destinul personal ar fi unul și același lucru N-am îndrăznit să fac cercetări Poate că trebuia să aștept până când Peter Messie, tânărul și perfidul regizor care îmi regiza viața, avea să monteze din nou într-o bună zi Hamlet cu o felie care ar fi putut fi ofelia mea sau una nouă Aș fi avut eu curajul cu următorul prilej să mă apropii de cabinet actriței și să o văd ca să spun așa în persoană? M-aș fi expus riscului ca, deschizând ușa, să dau peste o femeie necunoscută? Fata de la fereastră avea sprâncenele depilate, cea de pe scenă sprâncenele groase. Mă înșelam eu când ne identificam? Aș accepta mai curând ca nimfa mea să rămână pentru totdeauna, pentru a rămâne cu adevărata mea învăluită în mister, parte a oastei nevăzute a tuturor actrițelor care, timp de patru veacuri, au interpretat rolul Ofeliei?